L'Ajuntament de Tiana vol fer un pas més a la dinamització del poble a través de les noves tecnologies. L'alcalde Esther Pujol ha aprofitat la visita aquest dijous del delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, per presentar públicament la iniciativa Tianat. I és que l'objectiu principal de la visita institucional de Joan Rangel era parlar sobre les inversions que s'han realitzat a Tiana a través dels fons estatals. I un dels projectes als quals es van destinar 124.000 euros provenents dels fons Estatal per l'ocupació i la sostenibilitat local va ser l'administració electrònica. Ara, l'actual equip de govern vol superar aquest projecte i encapçalar una iniciativa més ambiciosa i innovadora que pretén implicar tant les entitats del poble com la ciutadania a través de la xarxa. El projecte ha estat elaborat pels tianencs Pere Esteve i Xavi Binasha i un dels seus objectius és establir un nou canal de comunicació bidireccional amb l'Ajuntament. N'ha donat detalls l'alcaldessa Esther Pujol. És un portal on les pròpies entitats de Tiana podran gaudir del seus hòstings, dels seus espais per gestionar tot el que és la seva activitat diària, la seva agenda, un espai de comunicació amb la ciutadania. Hi haurà un sistema d'Open Data, és a dir, un sistema de dades obertes de tal manera que la ciutadania, els veïns i les veïnes de Tiana podran disposar de les dades de gestió municipal. Afavorirem, per tant, no solament el rendiment de comptes a la ciutadania, sinó també mostrarem la transparència que vol caracteritzar aquest govern. Precisament per garantir que aquest projecte pugui tirar endavant amb les màximes garanties, Esther Bujol ha fet arribar al delegat del Govern a Catalunya la necessitat de millorar la connectivitat al municipi. Tot i que encara no s'ha fet pública una proposta concreta en aquest sentit, Joan Rangel sí que ha comunicat alguns compromisos als que s'ha arribat a la reunió. El que ens hem compromeses a analitzar tots aquells mecanismes de col·laboració, de programes que puguin estar en marxa o que puguin venir amb aquesta finalitat, com pot ser el Pla Avança, que té diverses convocatòries. Ens hem emplaçat per continuar mantenint contactes i per per nostra mirar de donar-los el màxim suport que estigui al nostre abast, orientar-los, facilitar-los la feina, perquè al capdavall això és una iniciativa municipal, jo crec que molt interessant i molt encertada. A més de la creació del portal OpenTiana.cat, el projecte anomenat Tianat vol agilitzar i millorar l'efectivitat de l'atenció ciutadana i, entre altres coses, centralitzar i donar difusió de les activitats realitzades al poble, no només des del consistori, sinó també des de les diverses entitats de la vila. I a l'horitzó de tot plegat es veu un projecte del que es coneix com a Vila Intel·ligent.